Vazdojmë leximin e këtij libri të vlefshëm, e libri i tekas kurjes Pamxhami, edhe i kemi mbaruar disa lloje të namazeve. Tash që na mrihet tema, që thot autori rahimahullah Babul Janazis, do të them tema e xhenazave. Pra rregullat edhe e, normat që kanë të bëjnë me xhenazen edhe kuptohet edhe me namazën e xhenazës. Për para asaj, ka disa regula për sëmundjen, ka thonë Autori Rahimahullah, jëgjuzët të dawi ittifakën, hëla njënafit të vëkkull, dhe mu thënë lejohet kërkimi i shërimit, ose mjekimi, dhe thëtë lejohet mjekimi, ose përdorimi i laqëve, kjo me konsenzus, dhe mu thënë kredjetartë janë të pajtimin, dhe mu thënë lejohet, edhe kjo nuk e kundrëston të vëkullin. Dhe më thamë, nuk ka kundrëstim mes djetarëve se përdorimi i, i lacëve, i barnave, ose mjekimi, është i lejum. Edhe aja është bërja e skacjeve seriatike, ligjore, nuk më thamë, s'ke janë në seriat. Kurse bërja e skacjeve, për me mëri i diska, nuk është në kundrëstim me një, te la kulin me mbështetjen e Allahut. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka udhëzuar që njeriu mi bashko këto të dyja, do të thonë mi bashkaqjet edhe me mbështetjen e Allahut. Çka do të thonë se <coughs> nuk ka kundërshtim, nuk ka kundërtënie mes bërjes së skaqeve dhe mbështetjes në Allahun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam el mu'minu al-qawi Kajrun wa ahabbu ila Allahi min al mu'minit daif Do thot uh, besimtari i fort Ose i fuqishem Asht ma i mir Edhe me i dashur të Allah Ose besimtari i dobt O fi kullin kajr Edhe mirë po të të gjith ka mirësi Ose kajr Pas taj ka thon Ihris ala ma janfa'uka Was ta'im billah Do mu thon uh, Përpichu Ti bëjsh ato që të sielin dobi edhe kërkon dhim për Allahot. Dhe thët, këtë hadith e ka transmitu muslimin, nga Ebu Hureira, radhjallahu anhu. Kjo përpichu për mi bërë ato që të cilin dobi, dhe thët, për shkachet. Dhe thët, njeri duhet më munu, për me mri, duhet më thëm, diturin, me msu, për me mri pasurin, dhe thët, me punu, ose me kërku rizkun me metodat që janë të lejume, Pra do të mu përpjek në atë që të cilë dobi, qoftë në qështjet e dunjas, qoftë në qështjet e akhiretit, mirë po një kosisht, duke kërku në dimë pre Allahut, që do të thot duke unë bështet në Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe për nga meri sallallahu ane unë sëllem, që në bështetje është zotria i njerëzimit, dhe më thënë së ka dushim se në bështetja ti të vekuli ti është me i fuqishëm se, se, se cilë a krijes tjetër, të më thënë, se cili njëri tjetër. E, I ka bënë shkacet që kanë për, për mbrojtje prej të keqës ose pre, për arritja në të mirës ose dobive. Për që unë, kur ka hi në meke, në luftën e për qëllirimin e mekes, ka hi edhe ka pas, të më thënë, në kokë helmet, ose si thënë, për krenare. Dë thëtë, ajo, helmet, asë ka është e hekurit, që e mbron njëri unë prej shigjetave. Duhë thot e ka ba sebejpin. Edhe e, hadithet janë të njohura, të shumta, ku ka urdhru për, për me ba shkakun sebejpin, edhe e, para bërjes, gjatë bërjes, edhe mazë bërjes sebejpit, gjithashtu, gjithmon duhet me qenim bështetur në Allahun subhanahu wa ta'ala, sëpse E, rezultati i sebepit, du më thënë dobija që ka e sijel sebepi, ose, ose më ngejsa e rezultatit, rezultati, në varët prej e, vullnetit të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Du më thënë, kër e bënti një sebeb, kuptohet se atë sebeb, efektin e atë i sebepi, e sijel Allahut, subhanahu wa ta'ala, për qëtë dohet më bështetja me qenë në Allahut. Shumë djetarë e marrin si shembul, për ta kuptu këtë qështje, e, dëshiren për të pasë fmi. Dëmë thënë që se dikush do fmi, kuptohet se hapi parë shka do të me pasë, se bepi, do të thotë mu martu. Do të patitër mu martu që me pritë fmi. Mirë për prapë se prapë, nuk do të thotë që nëse martohet njeri, u sigurit se do të ketë fmi, për ajo në varët prej vullnetit e, e dëshire së Allahut subhanahu wa ta'ala, dëmë thënë njeri do të me pasë be Rezultatin ati sebepit Prej Allahut subhanahu wa ta'ala Si që ka thonë Në gjithashtu në hadith tjetër Për nga njëri sallallahu wa sallam Lëvë anëkum të tewekkelune Alallahi haqqa tewekullihi Pra nëse ishit mbështet në Allahun Me mbështetje të vërtet Ashtu si duhet mbështet Le reza kakum Kema jerë zukut tajr Më thëndët ju kishte furnizu Si që i furnizon shpezët të gduë khimasën vë të ruhu bitanën. Do më thanë se shpendi del mëngjes i uritur edhe këthehet në rëmje ingopur. Do thëtë edhe kjo i tregon këto të dyja. Edhe mbëstetjen, edhe bërjen e shkaqeve. Pra nëse mbëstetjen inë Allahun me mbëstetje të vërtet, të sakt. Kërse mbëstetje e sakt është me bërje ne sebepeve skaçeve. Për çadë ka prusi shembull Spending, se shpesh vet nuk presin aty në folen e ty, në, që më joh rrisku, po dalin me kërku. Edhe risku i vjen prej Allahut subhanahu wa ta taala. Prandaj edhe njeriu nëse është i mbështetur si duhet në Allahun, edhe i bën sebepet, atëherë do t'i vijë rezultati pa marr parasysh sa bëhet fjalë për rriskun ose për sërimin, sikur në këtë rast ose për diçka tjetër. Ehm <coughs> pastu ka thon ka tregu Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem se secila smundje ka ilaç. Ka thën ma anzelallahu da'an illa anzel bihi shifa'. <coughs> Do thot çdo smundje që e ka zbrit Allahu, ka zbrit për të edhe shërim. Këtë e ka transmetuar Buhariu. Edo po assu ka fam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam il hadith che trasmetton muslimi nga Jabiri radhiyallahu anhu ka fam likulli da'in dawa fa idha usiba da' fa idha usiba da' dawa ud da'i bar'a bi'iznillah. Do mthan secila smundje ka ilac. Edh nëse qëllohet ilaci asaj smundje, në më thënë shërohet me lejene Allahut. Në më thënë edhe këtu, përmendet edhe se bepi, edhe më bështetja. Thët, nuk ka dyshim se se cila smundje ka ilaci, pa tjetër. Mirë pa, dikush e di, si është në tjetër hadith, dikush nuk e di atë ilaci, por në qëfëse qëllohet ilaci i qasaj smundje që e ka njëriju, atë herë shërohet që ka me lejene Allahut Subhanahu wa ta'ala. Dhe më thanë, do të me kërku i lacin, edhe me e, pra sebepin, edhe me kërku shërimin prej Allahut Subhanahu wa ta'ala. Edhe ka raste ku për nga meri sallallahu në sëllem, për së mundje të ndryshme, i ka udhzu sahabet, se që fari lacin me përdor, e kështu me radhë. Pashtu, ka thanë për nga meri sallallahu në sëllem, të da wët, dhe më thënë, përdor një ilaqë, ose mjekohuni, kurohuni, fe inë Allahe Azze wa Jelle, lem jeda daen, illa wa daalahu dawaen. Dhe më thënë, se Allahu, subhanahu wa taala, gjithë të smundje që e ka vendosë, ka vendosë për të edhe ilaqë. Gajra da inë wahid, dhe më thënë, përveç një smundje, elherën, pleqëria, dhe të të ajo, nuk ka ilaqë ë edhe sikur tham hadithat në këtë temë janë të shumta, në Sahihun e Buhariut, Sunenin e Abu Daudit, Tirmidhiut, Ibn Majhes, edhe në Sunenin e Saiyut ka kapitull të veçantë, të plot, që quhet Kitabu at-Tibb, domethënë ë kapitulli i me, i mjekësisë, i medicinës. Edhe gjithashtu edhe muslimi ka muslimani nuk i ka vendos mirë për edhe në Sahil Muslim është një piesë që është për mjekësi, më thëmë për shërim. Të thëtë hadithet janë të shumëta që të regojnë se duhet me kërku shërimin edhe mi bërë shkacet për shërim edhe mi përdori lacet që janë të sakta edhe të lejuara në shëriat edhe kjo s'ka dyshim se qështë Përshka këtë kësaj, dhe mu thënë, është kjo që ka thënë autori, Rahimullah, se me e, pajtim të gjithë djetarve, lejohet përdorimi i lacit ose mjekimi. Dhe të të kur ka asë mundje, kuptohet se lejohet mu përdor i lacit, edhe kjo nuk vjen kundrështim me tewekulin, me mbështetjen në Allahun. Pra nuk është, e, është du si me ndonë dikush, <coughs> se prej mbështetjes më të fuqishme, është që mos më përdorë as ilax. Nuk është ajo në kundrështim. Pra nuk, nuk kanë kundrëthani e këtë të dyja. Pas të e ka thonë autori, rahimehullah, wa jukra hulkej, wa tustahabbul eh, himja, sahamija. Dëmë thonë, eh, urehet shërimi me djegje, me zjarë. Edhe preferohet ajo të ska e qujmë në djetë. Dëmë thënë, në seriat, pra është i lejum sërimi me djegje, mirë po është i u rrier, me kru, kurse djeta është preferuar. Thë, ka thënë për nga meri sallallahu ane sallem, in ka në fisejimin edhujet i kumë si fa, fëfi sërta ti mihqem, dëmë thënë, e, me përkëthyj Pra ilacet matë mira, ose shërimi maj mirë është në, e, përdori, në aplikimin e hijjames, edhe gjithashtu në diegje me zjarë, mirë për ka thëmë për nga mëri sallallahu nësillem, vëma u hibbu në e këte uje. Më thënë nuk dua që me përdorë këtë e, loj të shërimit. Këtë e kanë transmitu Bukhariu dhe Muslimit. Edhe kuptohë ajo që ka kanë përmenë në disa prej djetarëve, është shkaku ose çka është turrcia në ndarlimin po mos preferimin e Dieges, kam thënë se është në përdorimin e kësaj metode, do të thonë ka shkaktim të, të dhimbjes me zjarr, që është që nuk nuk preferohet, do të thonë ndonjë përdorimi i zjarrit për më shkaktu dhimbje ose për më por më mbyty diçka pick-ups që kanë dëmësuar këtu më radh. Pra dënimi me zjar nuk është i lejuam. Edhe gjithashtu kjo lë gjurmë të përhershme në trup, prandaj, dom thënë nuk preferohet. Eh Allahu alem. Kjo është diçka që mund të mund të lidh me këtë, për megjithëse duhet të më pilit ata që kanë kompetent për këtë laminë, mjet. Por duket se si në këtë në këtë temp amb pjesa da ajo çka e përdorin me Diege, do thënë tash Diegia me zjarr nuk përdoret direkt me zjarr, mirë po ka Diege me laser, Diege me disa çësht me disa mjete tjera që ai kanë, edhe ato hin në kët Allahu alem Kurse djeta, së dhe më thonë, dhe thotë që me e ndalu të smurit disa ushqime ose pije, shka mund me dëmtu për atë smundje. Pa mërë parasysht, dhe më thonë abat fjalë për diska qihat ose pijet, si ka thonë për nga meri sallallahu alam sallem, idha e habë Allahu abden, hamahu dunja, dhe nëse Allahu e do robin, atëherë e mbronë prej dunjas, thëtë, siqë e mbroni ju të smurin prej, e, prej ujit. Dhe thëtë, në qësë është dhe një smundje ku e dëmton ujit njeri ju, kuptohet se e mbronë, rruhet prej saj, edhe dhe thëtë për nga meri sallallahu nësevnë, pra kur Allahu e do robin e ti, e mbronë prej fitneve dunjas, prej spro, dhe më thënë, prej dashuris të knatsive dunjas, Si që, mbron, si që mbroni ju të smurin prej ujit ose prej diçka e tjetër. <coughs> Pashtu, transmitohet nga umul mundhir, rradi Allahu anha, e cila thot se ka shkupin nga mirë sallallahu në selim të ajo, bashk me Alijun, rradi Allahu anhu, kurse Aliju ka qenë i smur, dhe më thonë ka pasë një lojë si pljogsti, s'ka i thuhet. Edhe thot ne kishim hurma, të varur akstu në kalavest hurmave. Edhe për nga meri sallallahu anem sërm ka filu me hangër prej tyre, dhe është gjatë edhe alivur, adhe jallahu anhu që me hangër. Atëher për nga meri sallallahu anem sërm i ka than, me inë në kenërti, në muë thëndi e ismut, prej kësaj pljogstisë, edhe më, mësë ha, dhe më thëmë. Pastaj Ali ju nuk kanë granë, edhe thot u mul mundhirë se ju pruna një shqimë që ka është me grur edhe qështu si lojë përseshi, Allah halem, edhe e ka siela ty, atëherë i ka thonë për nga mirë sër Allah ha në sëllem, Ali ju ha për e kësaj, se kjo është edobyshme për ty, Dëmë thënë e ka ndalu prej një ushqimi edhe ka urdhru me përdoj një ushqim tjetër, varsisht prej gjendjes shëndetsore që e ka njeriu. Dëmë thënë kjo është që ka ka të baje me djetën. Edhe kjo për si cilën smundje, se tash edhe disa smundje që ka i thonë si smundje ma bashkohorë, dëmë thënë të kësa i kohës moderne, ka në të baje në shumë me, E, lidhën shumë me disa ushqime dhe disa pije, prandaj kjo është diska që preferohet në seriat, dhe më thënë dieta ose regjimi në diet, dhe më më largu prej ushqimeve dhe pijeve që mujnë me bë dam në një aspekt të shëndetit. Pas të e ka thonë autori, Rahim e Allah, vajahrumu bimuharramin, eklën e ushurben, vësauta milhatin, Ndëmë thënë, ndalohet shërimi, ose kurimi, ose mjekimi, me diçka të ndaluar, qofta jo ja ushqim, pije, ose në një zë. Thët li qavlihi sallallahu aleyhi wasallem, sepse ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, la të dao wë bi haram. Ndëmë thënë, mësu mjekoni me haram. Ndëmë thënë, kërkimi shërimit, ose mjekimi dhe kurimi me diçka që është e ndaluar në sheria, ndalohet gjithashtu. Do të thonë edhe mjekimi është haram me një gjë që në realitet është haram. Kët hadith që e ka përmend autori, rahimahullah, la tadawa bi haram nuk është sahi se ka në saned, do të thonë ka një njerëj që nuk i dihet gjendja, do të them për transmetim nuk është i verifikuar ose nuk është i lëvdum prej dietarëve xherhotadilit. Kështu që hadithi është i dobët, mirë po ka hadithe të tjera me këtë kuptim që janë sahiha ose hasan. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë Buhurej radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluë ilaçin e, e papastër më thënë aje që është diçka papastër në shëriad, më thënë që ndalohet të konsumohet. Po ashtu diku se ka pitë për nga meri në sallallahu në sallem për shërim me vejr, me alkohol i ka thonë për nga meri sallallahu në sallem inë në hu lejse bidewa më thënë aje nuk është ilacë, vëllakin në hu dhe për është smundje. Më thënë, vejra nuk është ilacë për është smundje. Pra, pëmërë parasysh, ashtë ajo çka i jepet të smurit, ushqim ose pije, nëse është haram, të më thënë, ndalohet edhe shërimi me të. Edhe gjithashtu metodë çka e përdorin në disa vende, me muzik ose diska të njajshme, për po ashtu edhe ajo është haram, du të thëtë, si që është e muzika edhe disa ushqime ose pije që janë haram kur njeriu është i sundosh, gjithashtu edhe kur është i smur, janë haram. Do thotë mi eki mi nuk i bën halal. Ato si është bindja të shum njerz se për ilaç lejohet, thonë. Kjo nuk është e saktë. Do thonë hadithet janë të qarta me këtë me këtë kuptim. Wa tahrumu tamiima. Gjithashtu një metodë përfësërim, që ka e përdorin së më njerës, që ka është hajmalia, edhe ajo është haram, vëhje audhëtun e au u khërdhëtun të allëq, që ka është hajmalia, disa që ka shkryin, disa lutje, ose do nuska, që ka i banjë, dëmë thënë, prej druri, prej guri, e kështë më radhë, të gjitha ato janë haram, dëmë thënë, ma e pak ta, që mund thuet, se përndryshë, Në hadith, ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, men alleka temimet e në fekat ështërak. Më thanë, kusë varë një hajmaliaj ka bërë shirkë. Më thanë, hajmalit njëherë nuk, janë, nuk është e saktë se ata ndikojnë vetë, dhe më thanë, dijen ilaqët, për se cilën së mundja ka ilaqët saktumë edhe dihet se në qëpër mënyrën ndikojnë ajë qësa Hemalia nuk kanë asnjë mënyrë ndikim të atill. Ëh, teoria është se ata çka varrin Hemali dhe çka i përdorin, mbështeten nat duke prit se ajo, ëh, do të thonë vëmë do bi për veç Allahut dhe kjo është shirq, nuk ka dyshim, pra nuk lejohet përdorimi i Hemalive as së si. Ëh, pastaj ka thon autori rahimehullah lidhje me vdekjen thot wa yusannu al-iktharu min dhikri al-mauti wal-istidadu lahu do thot as sonet permendja ose perkutim i vdekjes shum perkutim i shumt i vdekjes edhe gjithashtu pergatitja per vdekje pastu sonet esh yadatul marid domthon me vizitu te smurin ولا باس ان يخبر المريض بما يجد من غير شكوى لا يوهت چ ismuri te tregoj se çfar sëmundje ka ose çfar dhimbte ka pa u anku baada an yahmad Allah pasi ta falenderoj Allahun u yaajibu as-sabr kurse durimi është obligim u ashkwa ila Allahila tunafihi kurse me u anku Allahut kjo do yani, të thonë nuk është në kundërshtim me durimin pra nuk lejohet me u anku krijesave por lejohet me tregu se çfarë sëmundje ose çfarë dhimbte ka. Ndërsa ankimi te Allahu, me ju ankuj Allahut, do të thon për sëmundjen ose për dhimbtën që ka njeriu, nuk është në kundërshtim me durimin, por ajo është edhe një lloj lutje, do të thon vetëm se siç thon, siç thot një fjalë arabe, përmendja e nevojës te Bujari është kërkesë. Do të thon kur kuptohet edhe te njerzit kur as dikush sumpo ja dordhane kso me rad kur i tregon dikush se ka e ka filan nevojën ai merëherë do të thonë sigur me i lip aty e kuptohet se Allahu është e, kerim akramul akramin do të thonë më më, më bujar dhe më fisniku edhe prandaj vetëm me japmen nevojën ose vështirësinë që ka njeriu është si lutjet e lutje Allahut Pra ndaj thot, belhje ma të lube, dhe më thënë përkund razi kërkohet, pra duhet që njeriu me juanku Allahut, jo me juanku kryesethe. Edhe thot, vajuhë si në të dvanë në billahi u gjuben, gjithashtu e shtobligim që njeriu të ketë mendim të mirë për Allahun, vëla jetë men në lmeute lidurrin në zelabihi edhe nuk lejohet me kërku vdekjen për shka këtë ndë një vështirësie që ka njeriu. Pra këtu ka përmend në disa qëstje, thotë preferohet që të, ose është sunet, të përmendet ma shumë vdekja. Edhe gjithashtu për, përgaditja për vdekja, duke për veprat mira. E, ka thonë për nga meri sallallahu anehi wa sallem, e këthiru vikra hadimillet dhet. Duhë më thënë, përmendet një shumë atë shkatruesin e knatsive dunjas, që është vdekja. Pra njëri u nuk banë muhabit me të mirat e dunjas edhe me knatsit në dunja për gjithmon me përmend me përkujtu, dhe më thënë me kujtu vdekjen edhe me ditë se do të vdese edhe do të përgjigjet për para Allahut për qka ka dhe për unë dunja edhe prej kësa e është gjithashtu preferenca për të vizitu varet ka thëmë për nga meri sallallahu alimu sallem këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë du më thënë ju kam dalu më përpara, ja u kam dalu të vizitoni varët, mirë përthetë më shtë leju tani të vizitoj varën e nënëstime, pranda vizitojni sepse ato ju a kujtojnë vdekjen. Dë më thënë, kjo është qëlimi i vizitës varëve, është që të përkujtohet njëriju edhe të a kujtoje përfundimin edhe të largohet prej knacive, ose prej mashtrimit me knacite dynjasë. Po ashtu, sunet është me vizitu të smurin. Kër vlajat muslimanë smuet, është sunet me vizitu, ka thonë Beraj Ben Azib, radi Allahu anhumat, thotë, pengamiri sallallahu anin selim, në ka urdhru për shtatë gjara, e ato janë, në ka urdhru me pasu, me ndi, ose me përcjel, gjenazën, me vizitu të smurin, me ju përgjigj ftesës atij që të fton me ndihmën atë të cilin jëzba e padrejt me tëun vend betimin me kthy selamin edhe me lut për atë që të shtin do të thon kur dikush tës e vë fot alhamdulillah do të thon është obligim të thoni yahhamuk allah pra çdo të thot Allahut më siroft po ashtu ka thane buhuraira radhiyallahu anhu e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thanë hakku almuslimi alalmuslimi khams do më than obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë pesë raddus salam me kthy selamin wa iadatul marid me vizitu smurin wat tibaul janaiz me përcil gjenezet wa ijabatu ad'wa me përgjith thirrjes ose ftesës o të shmitu l'atis edhe mulut për, për mëshirë, dëmë thëmë, për atë që të shtinë. Pasit thot, elhamdulli lasit, se arrojt në hadithet të tjera. Pashtu ka thëmë, pëngamiri sallallahu anin sallem, atë imu l'gjaië, dëmë thëmë, ushqejeni të uriturin, o rudu l'mërid, vizitojeni të smurin, o fekkul ani edhe ndihmojni ose zgjidhja një problemet ati që është në probleme, ose në vështirësi. <coughs> ismuri lejohet me tregu se qëfarë të mundje ka edhe qëfarë dhimët e ka duke e falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala. Duhem, duke mos shprej pëknatësi ose e, an ankes, nda jasaj qëka e ka caktu Allahu, për duke e falenderu Allahun, pra lejohet vetëm me tregu se qëfarë së mundje ka ja për këto ka hadithe eh, ë Buhariu ka përmend një temë në të cilën ka disa hadithe eh, duke ku ka thënë se lejohet i lejohet të smurit të të thot jam i smur ose kam kët dhimbt ose më dhëm koka kështu me radh ose më shtu dhimbta do të thënë lejohen këto fjalë mirpo pa ankim ankes do të thënë edhe pa do sprint prej asaj që ka caktuar Allahu. Paston në hadithin e Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu tregohet se ka ardhur nga Nabi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë i smurt, më do thënë ë ka ardhur nga Nabi sallallahu alaihi wasallam për ta vizituar. Edhe ai ka thon belagami belaga bi min alwaja'i ma tara. Do thonë është se mu ka shtu shumë smundje. Do thotë E ka për mend që fjalë nuk e ka më hu Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Kurse durimi i të smurit është kuptohet se është obligim pra me durim ndaj asaj që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, edhe në të ka shpërblim shumë të madh. Ka meri, sallam, hadithit, thënë Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kuptimi i hadithit, domethënë çdo musliman që e godet diçka, qoftë smundje, vëse diçka tjetër, Allahu jafsin ja, ja mëkatet me ta. Edhe ka thënë, ma dje edhe nëse ështëpën një gjembë, dhe thëtë Allahu jafsin mëkatet me ta. Kurse në këtë hadith, dhe thëtë eh, jafsin ja mëkatet me ta, si që i binë eh, gjethet drurit, dhe thëtë i largohen mëkatet të shumë ta. <coughs> Pashtu ka thënë, për nga mirë i sallallahu në në sellem, aqabhen li emri l'mu'min, në të ato është e çuditshme ose sa e mirë është gjendja e besimtarit se e gjithë gjendja e tij është e hajër. Edhe kjo nuk i takon askujt tjetër përveç se besimtarit. Nëse i ndodh një lumturi, ai falënderon Allahun, edhe kjo është mirë për ta, edhe nëse i ndodh një vështirësi, ai duron, edhe kjo është mirë për ta. ë këto e kanë transmetuar muslimani. Po ashtu ë siç tham, do të thënë miu anku Allahu subhanahu wa taala, do thotë më thon se o Zot mua më ka shtu vestirsija, do më thën fjalë të këlla. Ajo është siç tham lutje dhe është e preferuar, jo që do më thën s'ka dyshim se nuk është ndaluar, por edhe preferohet. Allahu ka treguar fjalën e, e Jubit alayhi salatu wa salam kur ka qenë smur thot wa ayuba idnada rabbahu inni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin thot edhe për kujtoje Jubin kur e thiri Zotin e tij mu më ka më kanë kapluvës tirsit edhe ti je më i mëshirshmi prej të mëshirsmave po ashtu për Jakubin alayhis salam ka thon qala innama askubu thī wa huzni ila allah ka thon Jakubi alayhis salam un piklimin edhe vështërisit e mija, përpiklimin edhe për vështërisit e mija në kohëm vetëm të Allahu. Edhe njeri u e ka obligim me pasë mendim të mirë për Allahun sëbëhanahu wa ta'ala, si që ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, lajemu tënë ahadukum illa, wa hua juhtësinu të dhënë në billa, në më thënë, mos t'i vijë e vdekja dikujtë për jush, përvecë se duke pasë mendim të mirë për Allahum i falë gjenahet për kitë smundje, ose më përgjithsi Allahum i falë mëkatet, dhe thotë ato janë mëndime të mira që e ka obligim njeri ju t'i ketë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Këdhe asësi nuk lejohet me malku vetën ose me kërku vdekjen, ka thëmë për nga mëri sallallahu aneja sallem, lajet e menë la në jenne ahaduk mu l'meute li durrin nëzalëbihi, dmthan askush të mos kërkoj ose të mos lutet për vdekje për shkak të ndonjë vështirësie që i ka ardhur. Por thotë nëse është patjetër që më kërku vdekjen, atëherë le të thotë Allahumma ahyini ma kanat il hayatu khayran li, më thonë Allah më jep jetë për derisa jeta është e dobishme për mua ose e mirë për mua, wa tawaffani idha kanat il wafatu khayran li, elevë më merr shpirtin ose macov de e kan kur tiet vdekja më e mirë për mua. Do të thon kjo lutje lejohet edhe kjo kuptohet se e ka kuptimin shumë të bukur, pra kur është momenti kur është vdekja më e dobishme për njeriu, atëherë e kërkon, do të thon që në atë moment vije, jo kur ti ke vështirësi. Sepse kur e kërkon këtë kan ti nuk mundesh me ditë se ai je në gjendje më të përshtatshme për mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Edhe me kërkuat, edhe shpreh paknaçsi me atçka ka caktuar Allahu, nuk ka dyshim se është haram. Mirpo edhe me kërkuv vdekjen, pra nuk e di se në cilin moment ti je ose në atë moment kur e kërkon, ndoshta është momenti më i keq për me taku Allahun subhanahu wa taala, prandaj nuk lejohet. Kurse kët lutje që na ka mësuar pejgamberi sallallahu wa alaihi wasallam, do të thonë me kërku Allahut me dhën jetë deri në atë moment që Allahu e di se jeta është më mirë për ty, edhe me taquv vdekjen në atë moment kur vdekja është më e dobishme, edhe në aspektin e dunjas, edhe në aspektin e tregaditis për në ahiret. Po ashtu thot autori rahimahullahu, "Wayad'ul a'idu lil maridi bi shifa", do të thonë që e viziton të smurin, lutet, do të thonë duhet mu lut, që Allahu mëshiroj. Fa'iza nuzila bihi është më të bërë an yulqen la ilahe illallah kurse nëse është se ai ka urt vdekja atëherë preferohet që më i thon pra më për kujtu fja në la ilahe illallah kjo do të thon telqin arabisht telqin do të thot më i tregu dikujt çka më fol si i thon këta në këtë gjuhën sufle apo do të thon më i tregu thuj kështu edhe i më thon atë fjalë kjo është telqin kurse aty që ka vdekjë edhe ka hinë varë, nuk ka mundësi mi ba të lkinë, në më thënë mi të regu se qëka me folë. Pastaj thotë, vaj Wa u edgjahu illa lë kiblet, në më thënë ajë që është momentet e vdekjes, shijet se është duke vdek, pra i përkujtojët fjala la ilahillallah, edhe këthejhet në drejtim të kibles, fe idha mate u gmitat ajinahu, nëse vdes, në më thënë imbyllën sytë, vë la je kulu ahluhu ahlu illa lë kalame lë hasen, kurse familia nuk, nuk duhet të flasin fjallë të këshia, po vetëm fjallë të mira, edhe lutje të mira, li ennel melakete ju emminune ala ma je kulun, sëpse melaket në atë moment të thojnë amin për fjallët që i thonë ata. Do thotë, kër njeri ju e viziton të smurin, dohet mu lutë për ta, që me shëru, Allahu, dohet, si që ka thonë për nga meri sallallahu e nësillem, nëse vizitën të smurin, me thonë, shtatë herë, es e lullahi l'adhim, rabbel arshil adhim, e njesh fjek. Dhe me thonë, kërkoj Allahut madhështor, zotit arshit madhështor, që të të shëroj. Ose gjithashtu, kër ka vizitu për nga meri sallallahu e nësillem dikan, ose e ja kanë prudë një të smut, i ka thonë, rabbe nësë edhi bilbesë, dhe të të zotinë njerëzë, largoje smundjen, është fi e në të shëfi, dhe shëroje, se ti e shëruesi, la shifa e illa shifa uke, edhe nuk ka shërim tjetër përvecë shërimit të tëndë, shifa e në la ju gadi rusaka me, dhe shëroje me një shërim që nuk do të imbejtet, nuk do të thilar asë një smundje. Por nësa është duke e vdekur, atëherë, kuptohet që nuk do të mu habit me qështje tjera, por duhet meja përkujtu atë mëtë dobishme në shka është për ta në atë moment, fjallën La ilahe illallah, ka thënë për nga mëri sallallahu alim sallim, leqinu me utakum La ilahe illallah, dhe më thënë, bëjni telkin, të vdej kurve tuaj. Kjo është, kjo fjallë, a është ajo që ka e kanë keq përdor bidat gjitë dhe thënë se lejohet njëriut pasit vdese, ose pasit varoset mi bë të telkin, ose talkin, si thënë. Domthan duke i tregu në varr se si më upërgjigjë kështu më rad, ajo është çmenduri, edhe është bidat me vërtet shumë i flliçur, sepse nuk ka mundësi ma njeriu të pasi të ketë vdeq edhe ka kaluar një tjetër jetë, diku për kësaj bote mi tregu se si më upërgjigj kur të vinë me laiket. Ajo domthan nuk ka dyshim se është nuk ka bazë në fe, edhe është bidat i flliçur. Kurse ajo çka thot Pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem këtu, domthan më uba të telkin, kjo është fjala të telkin, mi të regu se që ka me thamë, atyre që janë duke vdekur, du më thamë, kure shese është duke vdek, me a përkujtu fjanën la ilahe illallah, sëpse ka thonë hadith tjetër për nga meri sallallan sallam, kushe ka fjale në fundit la ilahe illallah, do t'hije në gjennet. Edhe pasit vdese i mbyllën sët, edhe nuk leohet, du më thamë, familja të thonë diçka përveç asaj që është emir, si ka thonë umë Moseleme, radhjallahu anha, thotë se ka ardhë, për nga meri sallallahu aleyhi sallem, te Ebu Selemja, kur saj i ka, dhe më thënë, si me shprejë Shqipë, dhe thotë kër i hapen sytë të vdekurit, i nguliten për pjetë, Edhe, për nga meri sallallahu në sëllem, ja kanë byllë sytë, edhe ka thanë, inë rruha i dhe kubida, te bia hulbësar. Më thanë, kërë shpirtin e marrin me lajket, shikimi e për cjellë. Edhe atëherë, kërë e kanë dëgju këtë fjalë, familja kanë fillu me qajtë edhe me bërtitë, pas ta i ka thanë, për nga meri sallallahu në sëllem, la te duhu ala enfusikum illa bi khajrë, dëmë thënë lutu një për vete veç për mirësi, për të mira. Fe inë në lëmelaikët ju emminu në alamat e kulun, sëpse melaikët thonë amin për atë që e thoni. Pas të e ka thonë, Allahum e gëfirli e bisaleme, o Allah, falja gjenat e busalemës, warfa dërëgjët e hu fil mehdijin, edhe ngria shkallët mesin e të, të u dhëzuarve, <coughs> wa khluf hufi akibihi fil gabirin, edhe zëvendsoja familjes së tij me me më të mira. Waqfir Uag, lana wa lahu ya rabbel alamin. Oda nafalne ve dhe at o Zoti i botës. Wa fsah lahu fi qabrihi. Edhe zgjeroja varrin wa nawwir wa nawwir lahu fihi dhe ndriçoja atë. Domthan këto janë disa prej suneteve që kanë të bëjnë me smundjen edhe me vdekjen. Kurse matutje Allahu Teqallim rahimehullahu tregon per normat edhe sunetet ne lidhje me pregaditjen e te vdekurit edhe varrosjen e ksomerrad. Wallahu alem, wa sallallahu wa sallama ala abdih wa rasulih nabina Muhammad wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.